...sebenarnya semua ibadah-ibadah itu intinya adalah ihsan. Merasakan pengawasan Allah SWT. Kenapa orang yang baca ayat kursi di waktu subuh... ...dijaga Allah sampai ke maghrib tenggelam matahari. Dibaca setelah subuh, dijaga sampai zuhur. Dibaca zuhur, dijaga asar. Dibaca asar, dijaga maghrib. Dibaca maghrib, dijaga isya, Dibaca isya dijaga sampai besok pagi. Kenapa? karena di dalam ayat kursi itu merasakan pengawasan Allah seakan-akan engkau melihat Allah kalau kau tidak melihatnya engkau dilihat Allah la ta'khuduhu sinatu wa la nau Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la nau lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idzni ya'lamu ma bayna aydihim Wahai kalifahum, dia tahu apa yang ada di depan apa yang ada di belakang. Wallayyuhitu Nabi Syaib bin Ailmihi ilaa bimasha. Tidak ada satupun yang luput daripada ilmunya. Tidak ada satupun yang lolos daripada bimasha. Sesuai dengan kutran keratan kehendak dan kuasanya. Wallayyuhduhu hazzuhuma. Wahwaladziyun Dan dia tidak berat mengatur keduanya, langit dan bumi. Dia maha tinggi dan maha agung. Bukan sekedar mantra yang dibaca di ujung lidah, di tepi bibir Tapi dia adalah perenungan yang mendalam Apa itu? Ihsan Di dalam salat ada Ihsan Di dalam sholawat ada Ihsan Di dalam umroh ada Ihsan Di dalam haji ada Ihsan Di dalam doa ada Ihsan Orang ketika berdoa, tangan dia angkat tinggi Dalam keadaan khusyuk. Robbana zulabna amfusana, wa ilm taufir lana, wa tarhamna lana kunnan min al eh, eh, Puncak daripada hidup ini adalah ibadah. kerana kata Allah, wa maqalatul jinna wal insa illa liyamudun. Puncak dari hidup ini adalah ibadah, dan puncak daripada ibadah itu adalah maka kita disuruh ihsan man ahsana. siapa yang sanggup berlaku ihsan فيما باقيا pada sisa-sisa usia ini gugfir lahu maka diampunkan Allah Subhanahu wa taala ma mabah yang lain diampunkan Allah oh jadi Pak Ustaz minta ampun itu katanya yang penting itu solat sunat taubat itu yang selalu Ustaz sampaikan itu teknis caranya Man muslimin aznab dzanbad ada orang yang silap salah berbuat dosa summa yatahhara setelah itu dia mandi bersuci dengan baik summa yusalli rak'ataini salat sunnah 2 rakaat salat sunnah taubat summa yastaghfirullah kemudian dia minta ampun kepada Allah illa setelah itu Allah mengampuni dia betul hadis itu tak salah teknis pelaksanaannya what's next setelah itu apa lagi man ahsana Kita mesti berbuat ihsan. Dua-dua. Ihsan yang pertama, Buat lebih dari semestinya. Orang kasih kita baik, Balas lebih baik. Orang kasih kita jasa, Balas lebih berjasa. Orang buat amal soleh, Kita balas lebih soleh lagi daripada itu. Apa kepada Allah? Merasakan setiap hari, Bahawa kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama ini, Lama hidup, banyak dirasa, jauh berjalan, banyak ditengok, lama jadi ustaz. Macam-macam bentuk curhat. Saya nih Pak Ustaz, dulu bukan orang baik. Semua sudah saya minum, sudah. Dari mulai vodka, karsberg, mix max kampur tua putau, sabu-sabu, pilrohimol, sabu, pil anjing gila. Sudah semua makan, semua, Pak Ustaz tapi dari raut wajah tak ada nampak penyesalan hanya kebanggaan saja bangga sudah mengkonsumsi itu semua bukannya itu taubat itu taubat adalah ketika orang menyesali masa lalu yang berlimbang dosa sehingga setelah itu ahsana فيما yang mada yang lalu itu apa boleh buat lan tarji'a ayyamul lati madat tak akan kembali lagi Tapi yang akan datang diperbaiki, menemukan titik balik. Sampai kapan pak Ustaz? Inna Lillah ya kembali taubat dan ambi Allah menerima orang menemukan titik baliknya malam yoharfir selama sebelum allah karah karah sebelum nyawa sampai ketenggorokan taubat nasuha dia diterima Allah subhanahu wa taala.